Zortzigarren unitatea, B, medikuntza alternatiboa, lau. Bai, nik eztarriko mina izaten dut, faringitis kronikoa daukateta. Gauza asko probatu ditut, antibiotikoak, antiinflamatorioak, baina enago ondo. Naturopataren gana joan ondoren berriz, oso ondo nago, faringeitiz gutxiago sufritzen dut.